то пообіцяла зробити все можливо, щоб ти мала добру освіту. І гадаю, що дівчина повинна вміти заробляти собі на прожиття. Байдуже, змушена вона до того чи ні. Доки живе Метію і я, ти завжди матимеш дім у зелених дахах. Але хто зна, що може статися в цьому непевному світі. Тож краще бути готовою. Якщо хочеш, можеш записатися до підготовчого класу Н. О, Маріло... «Дякую!» – Енн обхопила її за стан і серйозно глянула вгору її в обличчя. «Дуже-дуже дякую вам і Меттю!» Сторінка 247 Я вчитимуся сумлінно, щоб ви пишалися мною. Тільки не сподівайтесь від мене великих досягнень онгометрії, та з усім іншим я впораюся, коли буду вчитися як слід. Мені здається, у тебе і так непогані успіхи. Пана Стесі каже, що ти тямуща, беручка до роботи. Ні за що у світі Маріла не розповіла б Н, якої високої думки насправді була про неї вчителька, щоб не потурати її маннославству. І не треба впадати в крайності, мордуватися над книжками. Ти маєш достатньо часу, вступні іспити, аж за півтора року. Так краще почати заздалегідь і підготуватися як слід, каже пан Настесі. Тепер мені вчитися буде ще цікавіше, радісно сказала Н, бо в мене з'явилася мета в житті. Пан Алан говорить, що треба неодмінно мати в житті мету і йти до неї наполегливо, тільки спочатку пересвідчитися, що це гідна мета. Але ж бути вчителькою, як панна Стесі, це гідна мета, правда, Маріло? Я вважаю, що це дуже шляхетна справа. Підготовчий клас було організовано у визначений термін. Туди записалися Гілберт Блайт, Енн Ширлі, Рубі Чилліс, Джейн Ендрюс, Чарлі Слоун, та Муріс Пучин Макферсон. Діани Баррі поміж них не було, бо її батьки не мали наміру відправляти доньку до семінарії. Ен аж не тямалася У Увесь той час після ночі, коли в Міні май був круп, вони з Діаною були нерозлучні і завжди робили все разом. Того дня, коли підготовчий клас уперше лишився в школі на додатковий урок, Ен дивилася, як Діана мляво виходить на двір з рештою учнів – щоб не вздох зі самотою побрести додому березовим шляхом та долиною фіалу. Ілес помоглася всетіти на місці і не побігти слідом за подругою. Клубок підступив її до горла, тож дівчинка поспішно сховала обличчя за латинською граматикою, крадькомав втираючи сльози. Цих сліз ні за що у світі не мали помітити Гілберт Блайт чи Джозі Пай. У Маріло! коли я побачила, як Діана йде додому сама, то був наче ковток вина з гіркотою змішаного. Сторінка 248. «Це пан Аллан так сказав в останній проповіді. журилася вона ввечері. І потім я думала, що гарно було б, якби Діана теж ходила на ці додаткові уроки. Але нічого досконалого не буває в цім недосконалім світі», – каже пані Лінд. Часом пані Лінд буває дуже прикра, але вона каже так багато всього слушного. Гадаю, підготовчі заняття будуть дуже цікаві. Джен і Рубі хочуть бути лише вчительками. Це найвищі їхні стремління. Рубі збирається вчителювати років зо два, а тоді вийти заміж. Джейн каже, що все життя присвятить учительській праці, а заміж ніколи-ніколи не вийде, бо за вчителювання платять гроші, а чоловік не платить нічого. Ще й гиркає, коли просиш свою частку із грошей за продаж яєць та масла. Мабуть, Джень керується власним сумним досвідом, бо пані Лін каже, що її тато страшенний скнара, і в нього снігу взимку не випрохаєш. Джодзі Пай хвалиться, що вступатиме до семінарії тільки заради освіти, бо їй не треба заробляти собі на прожиття. Інша річ – сироти, що живуть у примах. Вони, звісно, мусять працювати. А Муді Спурджен хоче бути священником. Пані Лін каже, що з таким ім'ям він тільки священником і може бути. Сподіваюся, що не дуже зле маріло, та мені чомусь дуже смішно уявляти Муді Спурджена священником. Він такий кумедний із гладким лицем і крихітними синіми оченятами ще й вуха відстовбурчені, аж звисають, та, може, вигляд у нього буде розумніший, коли він виросте. Чарлі Словом каже, що піде в політику і буде членом парламенту, а пані Лін упевнена, що успіху він там не матиме, бо слово не – чесні люди, а політики зараз усі шахраді. «А ким хоче бути Гілберт Блайт?» – поцікавилася Маріла, дивлячись, як Ен розгортає Цезаря. «Я нічого не знаю про життєву мету Гілберта Блайта, якщо вона в нього є», – презирливо відказала Ен. Сторінка 249. Протистояння між Ен і Гілбертом стало відкритим. Досі воно було радше одноосібне – та більше жодних сумнівів не лишалося, що Гілберт був так само рішуче налаштований на пачість у навчанні, як і Ен. Був з нього її мечу, достойний супротивник. Усі інші учні підготовчого класу мовчки визнали їхню перевагу і навіть не мріяли змагатися з Ен та Гілбертом. Відколи біля ставка вона знехтувала його проханням бути друзями, Гілберт, окрім рішучого протиборства, Ніяк не виявляв того, що помічає самоприсутність Ен Ширлі. Він розмовляв і жартував з іншими дівчатами. Одмінювався книжками, головоломками, теревенив про уроки та майбутні плани. Часом проведжав котрусь додому з молитовного зібрання чи дискусійного клубу. Та Ен Ширлі для нього просто не існувало. І незовзі Енн спагнула, що це страшенно образливо, коли тебе не помічають. Дарма казала вона собі, пихато задираючи голову, що їй це байдуже. Глибоко у свавільному жіночому серденьку Ен була певна, що таки не байдуже, і як би та розмови біля озера осяйних вод могла відбутися ще раз, вона б відповіла геть інакше. Несподівано, і як їй здавалося на шаховно Ен усвідомила, що давня виплакана образа минулася, саме тоді, коли її вона потребувала найдужче. Марно було пригадувати всі деталі тієї пам'ятної сварки намагатися воскресити в серці колишніх гнів, які раніше давав їй почуття задоволення. Той день біля ставка засвідчив його останній судомний спалах.